Йшли на нас танки. Танки. Проти цієї техніки нам ще не доводилося битися. Наші полемети розсіяли піхоту, прикривали настільки дерева, утруднюючи танкам прохід, а вони вели вогонь із гармат, що йшли по наших позиціях, по всій обороні нашого батальйону. Та ось танк звалив дерево, прокладаючи для нас дорогу. Сей пройде, а за ним інші біда. Танки зімнуть нас». «Треба зупинити танки», – голос Мирона. Він кинувся від кулемета до ящика з гранатами. «Мирона, вернися!» «Мироне, не встигнеш!» І він не чув. Не було, що полишити, що полишити кулемет. А я строчив без угаву і раптом побачив високу незрабну постать Мирона, що біг назустріч штанкові із в'язанками гранат в обох руках. Кулі, як завжди, обминали його, і він добіг, чи швидше доскочив до місця, де виривався з дерева важкий танк і метнув у нього в'язку гранат, водночас упавши на землю, як нас навчали». Гранати не потрапили у цілі і вибухнули не під танком, а збоку, біля гусениці. Лиш пошкодивши траки, танк не рухався, завмер, розгортаючи гармату на наш будинок. Мирон лежав, не підводячись біля танка метрів за десять, раптом підвівся на повен зріст і вмить стояв хитаючись. Я побачив, що обличчя у нього закривавлене і жахом вигукнув. «Мироне, назад!» Але Мирон зробив крок до танка і в цей раз метнув другу в'язанку гранат просто під танк, який загорівся, засилаючи обрій чорним димом. Але ми побачили, як Мирон падав горілиць, падав довго і важко, зовсім не так, як нас навчали. Падав так, як падають мертві. І я метнувся до дверей. «Назад!» – крикнув Василюк. «Назад до кулемета, хлопчак!» Василюк ніколи не кричав. Я вернувся. Я стручив, плачучи, ридаючи. Мені було мало кулемета, мені хотілося йти голіруч на танки, на весь фашизм зразу, на весь проклятий фашистський світ, який став перед нами, який убивав свободу Іспанію і Мирона. До Мирона поповзли Поліщук і Збишек. Мирон був мертвий. Поліщука поранили І знову танки Ще один підбили Андре і Сташик Вороцлавський, Командир кулеметників І вони загинули Після цього, втративши два танки Нас, не припиняючи шквального вогню, почали оточувати Васильок послав Поліщука у тил просити підкріплення «Скажи, що нас обходять» Поліщук не вернувся нас оточили, ми відсілювалися на всі боки, розуміючи, що кінець наближається. Фашисти застосовували вогнемети. Але і це їм нічого не дало. Будинок наш вивився вогне Тільки курі, пролітаючи в отвори вікон, колупали стіни. Обили Леона Ільзенштейна. Петро Василюк звалився з простреленими грудьми. Ледве дихав. Важко поранений голову Станіслав Ульяновський. «Ми прикипіли до Амбразур, але коли впав Василюк, наша опора, наша моральна підтримка, наша непохитна віра, що вистоїмо, непомітно, але чіпко почав закрадатися страх. І раптом я відчув небезпеку, раптом війна здалася безмежним закривавленим полем, на якому я побачив тіла убитих і смерть Мирона». Смерть Андрея, смерть Леона. Я відчув, що гублю самовпевненість, що рука втрачає твердість, що хочеться усе лишити і тікати. І тоді схопився на ноги і крикнув «Увага!» І ще кілька слів. Ми не відійдемо з цього місця, бо хто тут загинув, його не залишить ніколи. І ми не залишимо. Може, цього і не треба було, а може треба. Може, найконечніше, треба було мені, щоб хтось це обов'язково сказав. Усі мовчали, але я ж вимовив це не тільки для себе і для них. Я вже зрозумів, що ми не підемо звідси, зрозумів, що тут загину. Бачив, що прикушені вуста Збишика підтверджують те саме, що аж надто спокійно провів рукою по забинтованій голові поранений Юрко Великий, на мить одірвавшись від гвинтівки і ще зібраніше, підтяглися раптом усі біля бійниць і, зрозумів, що мої слова пролунали вчасно. Так я став командувати боєм і почав думати за всіх. Треба було комусь думати, не просто відстрілюватися. І я почав думати, як нам бути далі. Підбиті танки загородили іншим прохід до нашого будинку. Піхоту ми раз у раз відбивали. Але їх треба було чимось ошелешити, чимось утримати від подальшого наступу. Але ми їм добряче збили пиху. Піддервавши два танки. Тільки б вистачило набоїв. А доки вистачить, нас не візьмуть. Ми позабаракодували усі двері й вікна. Залягли на другому поверсі, на горищі, навіть на даху. І ось мені здалися наші дні такими, як у мене в школі, школярськими. Як школярські метальниці. Ось вам, браві вояки, гранатомет. Звичайнісінька дошка, що валялася на горищі.